Запис 44 Едно Това е Котел. Котел е в Стара планина. В центъра има поща, хотел и банка. В града няма жп-гара, но има автогара. 2. Това е Плиска. В центъра на Плиска има поща и магазин. Там няма нито ресторант, нито хотел. 3. Това е Добрич. В Добрич има почта и банка. Там няма летище, но има жп-гара и автогара. Има хотели и ресторанти.